No a teď máme diskusi o ujasnění toho, o čem jsme mluvili a co jsme probírali, tak do začne s otázkou. se sem hitouáš, takže do logického a speciální metody. A je to até cvičení, že to je na dech. Mm -hmm. Tak na dech máme 16 cvičení nebo 16 eh, kultivací, jo? A ty šestnáct je rozdělený na čtyři základy bělé pozornosti. Hm? První čtyři je káya gata sati, to znamená eh, ta uvědoměná pozornost doslova šla do těla. Hm? Ty ostatní nejsou, že šly do těla, ale jsou vůči hm? lokativ. Hm? Véda násu. Hm? Saty, Upathána, a tak dále. Čili lokativ, že tam je, ale tady, že šla do těla. Aby jsme mohli meditovat, proto je velice důležité to, co jsme nazvali Káya Viveka, že mysl se stáhne do smyslu, dovnitř těla. Naše tělo jsou smysly, že ano bez smyslu, my žádné tělo necítíme. Hm? A ty smysly, to jsou podle buddhistické filozofie, tím se říká pasáda. Hm? My vidíme, nevidíme okem, ale vidíme senzitivitou oka. Hm? Jestliže meditujete a děláte meditaci na čtyři elementy, uvidíte sami, že senzitivita oka pouze vidí barvy nic jiného nevidí. Jo? A ta senzitivita oka podle modrého Šáry je asi tak velká jako blecha. Oko máme takhle velký, ale v něm ta senzitivita je velká asi jako blecha. To je malá část oka, ale bez ní oko nic nevidí. Zajímavá věc. Hmm? No a dokonce abidharma koša vysvětluje, jaký tvár má ta senzitivita oka. Hmm? Ale do toho teď nepůjdeme. No a my slyšíme, protože ne, slyšíme uchem, ale slyšíme pouze tou senzitivitou v, v uchu a ty senzitivita ucha, oka, nosu a jazyka. Mají specifické místo, ale senzitivita těla je všude. V oku, v uchu, v nose. Hm? Proto ty čtyři základní elementy jsou též, jak naše básníci píšou. Hm? Senzitivní básníci, senzitivní malíři vidí, hm? vlastně v oku. V barvě je též, jsou počitky těla. Co jsou počitky těla? Tvrdost, měkkost. Hm? koheze, plynutí, teplota. Mluvíme o teplých barvách, studených barvách. Je to tak, paní umělkyně? Hm? Máme teplé barvy, máme studené barvy, ta barva je mi studená, ta barva je tvrdá, ta barva je měkká, ta barva je... Eh, drží pohromadě, ta barva se rozplývá. Je to tak? Hm? Ta barva... Výboje, hm? všechno tohle jsou počitky těla. A ty vidíme tež v, ve zvucích, v, v, v vůních hm? a v chuti. Všechno je založené vlastně to, co vnímáme smysly na eh, počitcích těla. objekty počitků těla jsou tyhle. Země, voda, oheň a víta. Hm? To je velice důležité z toho pak, jestliže čtete Mahajánovou literaturu a buddhistickou logiku hm? digná dharma kirty, vyvozují, že ten objekt to tvrdí konečně tež věda. Že ten objekt vlastně, který my vnímáme, jsou pouze počátky těch čtyř elementů. Barvy, zvuky, vůně, chutě jsou od nich odvozeny. No a Ty počítky těla, oheň, voda se od sebe nedá oddělit. Kde je oheň, tam musí být voda, tam musí být též země a tam musí být též vítr. Ty jsou pohromadě. Takže máme konvenční zemi, to je co vidíme venku, a máme zemi filozofů země filozofu je tvrdost, měkost, protože když my se dotkneme stolu, my necítíme stůl, ale my cítíme jeho tvrdost, měkost, hladkost. Je to tak? Hm? Hrubost, váhu. Ale necítíme žádný stůl. Potom my si mentálním vědomím odvodíme stůl a stůl je koncept. Hm? Ale z hlediska rané abidormi, raného buddhismu, to ten dotyk, tvrdost, měkost, není žádný koncept. Čili z hlediska tervády meditace na čtyři elementy je jediná meditace, kdy objekt není koncept, ale je skutečnost. Další výjimka je, jestliže se dostaneme do meditace nad objektu, na objekty bez formy, no pak tež nekonečné vědomí není koncept, ale je skutečnost. Proč se vědomí stane nekonečný? Protože vědomí se formuje objektem, když objekt je nekonečný, vědomí se stane nekonečný. A jak se dostaneme moudrosti k nekonečnému objektu? Meditací na lásku, soucit, radost a odpoutání. Protože objekt je nekonečný. Objekt je rozlišený, ale je v rozlišení, je nerozlišení. A to je. Základ moudrosti. Vidět v rozlišení společně s nerozlišením, hm? protože my toho nejsme schopni, tak diskriminujeme. Tím, že diskriminujeme a soudíme, jsme sami souzeni, jak říká Bible. Hm? Je to tak? No a tím, že jsme sami souzením, tak jsme v nepohodě. Protože jsme v nepohodě, potřebujeme transcendentální moudrost. No a tak právě meditace. Příště můžeme udělat někdy meditaci na lásku, soucit, radost a odpoutání vede k transcendentálnímu pochopení naší zkušenosti. Hm? Jak vede, že si rozšíříme objekt do nekonečna? To se děje tež v kasínách, jestliže meditujeme na barvu. Hm? Některý z nás teď medituje na barvu. My si tu žlutou barvu, na kterou meditujeme, nebo červenou barvu, my si můžeme, jestliže máme koncentraci, my si můžeme mentálně rozšířit do nekonečna a můžeme si ji zase nechat zcrknout v mysli do velikosti špičky jehly. Mysl, to se učí, musíme se to učit, jestliže se chceme naučit meditaci. To je živá tradice v Burmě, Jestliže se chceme stát učitelé meditace, musíme se to naučit, jak mentální objekt, jako mikroskop, blechu musíme umět, jako mentální objekt, rozšířit do nekonečna a zase nechat svrknout do velikosti špičky jehly. Naše mysl má tuto schopnost. A proto je třeba poznat, hm? o čem mluvíme, velkou mysl, hm? velikost naší mysle. To, co je v nás veliký, to je mysl. Jestliže poznáme mysl, pak omezené vnímání hm? chápeme v rámci celku. No a tak automaticky, postupem času, my se zdržujeme, čeho? Diskriminace. To na úkor druhého. Hm? Teda Maripelan, na tohle jen to otázku, protože když jsem meditovala v té tradice tradici, a, tak nám taky říkali o tom Kája Vivéka a Čita Vivéka. A vysvětlovali nám to tak, že když jsme přišli jakože do toho chráněného území na, na záset, takže jsme udělali odloučení těla, že to je to Kája Vivéka. A či tady že uděláme, když jako začneme tu mysl kultivovat, že nám nebude utíkat prostě jako do toho běžného života, co jsme žili předtím. Tak to je, zjedno... je to proti sobě? Nebo jak... Není to proti sobě, ale to je zjednodušení. Je to zjednodušení. <kly> je to zjednodušení. Je, to zjednodušení. je to zjednodušení. Najdi si v budistickém slovníku někde <kly> huh? definici Kaja Viveka či Taviveka. Kaja Viveka znamená, že my stáhneme mysl z vnějších objektů hm? uh -huh. na, ty vnitří, z, na, ty na ty mentální. Proto rozlišujeme vnitřní Ajatána, vnitřní sféru poznání a vnější sféru poznání. Hm? Uh -huh, uh -huh. Můžu ještě teda ty sféře poznání Takže když třeba e, slyším toho páva a nevidím ho, tak to je jenom slyšení, ale když jsem venku, přede mnou je páv a vidím, jak otvírá a slyším ho, tak to je jako, že to už je ta sféra poznání, že vím, z čeho ten zvuk vychází, vím, že jde do mého No to už, je o, o, to už je odvození. He? Je jako, jestliže slyšíš ta, zvuk, jenom... no samozřejmě, jestliže slyšíš zvuk, tak jenom slyšíš zvuk senzitivitou ucha. Ty neslyšíš zvuk e, okem. Hm? Jo, to je jasný, ale... Jako vyněný, Mysl je neskutečně hm. rychlá, tak rychlá, rychlejší než světlo. Hm? Věda úspěšně změřila rychlost světla, ale rychlost mysli nikdo nezměřil. Hm? Ale přesto mysl se pohybuje. To je jasný. Hm? A teď v různých systémech abydarmy, ale všechny systémy abydarmy jsou pouze, na to je dobrá yogačára, jsou pouze hm? e je, umožňují přístup hm, k vyššímu poznání. Ale oni sami to vyšší poznání paramártá, ta, nej, ta nejvyšší realita nejsou. Problém v teraváně je, že většina, zvláště v brumské tradici, oni pověřují ty různé kategorie eh, náma a rupa, jako eh, tu nejvyšší realitu. A to přivádí zmatek. Protože ta nejvyšší realita je jinak definována v severním buddhismu, jinak v jižním buddhismu. Proto ta nejvyšší realita je nakonec jenom jedna. Nemůže být 4, 5, 20, 25, 20, 40, 50 vyšších realit. To neexistuje. My vidíme realitu ve světě podle toho, jak si ji konceptualizmíme. Hm? v Mahajánové tradici tež agregáty, všechno jsou pouze koncepty. Když nám nikdo nevysvětlí agregáty, my žádné agregáty nevidíme. A když nám někdo neřekne pět agregátů, proč ne šest nebo sedm, je to tak? Hm? My potřebujeme koncept, aby jsme chytili realitu. Když nemáme koncept, hm? v Zenu se to nazývá, pokud není prst, který ukazuje na plný měsíc, my ten plný měsíc nevidíme. Ten plný měsíc, to je, není nic jiného, než právě hm? toho. plné vědomí. Hm? No a aby my stejně tak, aby jsme něco zjistili, my potřebujeme ty ikony na na no, stejně tak pracuje i naše mysl. Musí mít nějaký koncepty, aby jsme se k tomu objektu dostali. Je to tak? Čili první přístup k nedualistickému poznání je pochopení, že Nejvyšší realita může být jenom jedna, nemůže být čtyři nebo pět nebo deset nebo patnáct. A vznešené pravdy na komisi jsou jenom jedna vznešená pravda. Čtyři vznešené pravdy, jenom prostředek, jak realizovat jednu vznešenou pravdu. To je Mahajana. Samozřejmě. Ale v teravádě je šunjatá něčeho. Ta, ta, ta bez prázdnoty není budismus. To není problém. Ale je, teď jak, jak prázdnotu vysvětlíme, to je problém. Hm? Prázdnota v teravádě, hm? čula, sunyata, suta, je, je nepřítomnost něčeho. Ale když od samého počátku žádná skutečná přítomnost nebyla, tak jak může existovat nepřítomnost něčeho? Hm? Je to tak? Jestliže byla nějaká skutečná přítomnost, no tak to nejde v souladu s tím, že... Souvislé vznikání je, je prázdnota. Hm? Je vám to jasný? Okay, ale to no tak hm. pracujeme, pracujeme. Když nepracujeme, no, tak se nikam nedostaneme. Pozorováním Luny a planet, my ale strast neodstraníme. Funkce buddhismu a funkce skutečných duchovních věd je odstranit strast. Pozorováním měsíce a planet, my strast neodstraníme. Buddhismus je čistě učení na odstranění strasti. Ne, nikdo nemůže chtít na buddhismu, aby vyřešil astronomické poznatky. Ale aby Abidarma Koša a tak dále je popsání univerza, ale to je duchovní univerzum. My se vizualizujeme, obzář, když praktikuje někdo tibetský buddhismus, my děláme mandaly, offering to mandala a tak dále. My se vizualizujeme všechny ty kontinenty a ty oceány mezi kontinentama. Ale to je duchovní univerzum. To není fyzický univerzum. No a z hlediska Mahajány, Dignaga, Alambana, Parikša a tak dále, ten skut, žádný skutečný objekt neexistuje. Jestliže rozebereme ty atomy, no tak máme Na no To už věděli před dva a půl tisíci lety. Hm? je pouze energie. No a my jsme též pouze energie. Hm? No a my nejlepší použití ty energie je, aby jsme odstranili utrpení. To je co budismus studuje. Proč vyvstal tento velký univerzum a tak dále, to se z buddhismu nedozvíme. Jestli to byl Big, jak se to říká, Big Bam? Big ben. Big nebo <laughs> zase jiná To není... To není, růd. jestli svět je, je věčný nebo není věčný, na, na ty otázky bude nikdy neodpovědět. to není prakticky k, k probuzení. To neznamená, že ty poznatky vědy nemůžou být užiteční pro lidstvo ale se ze strasti je nevysvobodit. Co budismu zajímá, jak odstranit ty špatné vlivy planet, hm? to můžeme odstranit je jedině, když kultivujeme čistou mysl. Hm? Teď jsou různý náměsíčnici a tak dále. <laughs> Čím dál tím vící je, drogoví addikty, já nevím, co všechno vidí, různé klíšery. To všechno můžeme odstranit čistou myslí. A když je vidíme, to je také užitečný, pak... Máme zájem o čistou mysl, Když je nevidíme, tak moc velký zájem o čistou myslí nemáme. Já jsem žil dlouhou, dlouhou dobu v Ázii. Na Šredance v Burmě je celkem běžný, že senzitivní lidi vidějí strašidla, démony. Tady u nás už to je skoro... Když někdo vidí nějaké ty démony a strašidla a to, no tak, tak mu trošku přeskočilo. V, v Bormě nebo v na Šrilance to je úplně běžná věc. Hm? Mám vám říct pěkný příběh, co se mi stalo. Hm? Když jsem byl v Paok, kde jsem se učil, v Burmě, tak když se náš učitel stal slavným, první mu nepovolili jeho knížky, protože on kritizoval Mahasi Sajeno. Mahasi Sajeno je jako král darmi v Brumě, tak to musel opravit ty, ty kritiky, na no a pak ho uznali. No a stal se slavným, tak nějak tak generálové ho zvali na bankety a tak dále. No a. Peníze se začaly, před tím, to bylo malý chudý centrum. Hmm. Najednou peníze se jako oceán příliv. No a tak začal náš učitel stavět velkou meditační halu hmm. a nový kuty, aby měši měli, další měši měli kde No a tak našel dobrý příznivý místo, kde postavit meditační halu, tak jsme udělali tu bangala, hm, recitaci, tu příznivost hm, a tak dále. No a začalo se stavět, tak přišel s tím bagrem hm, velkým, hm, kato japonský, bagr. Hm. No a začali ten řidič odstranovat ty skály tam, hm? tím dělal jako rovinku tam. A tam byly taky velké stromy, hm? tak to bral všechno sebou. do stroj, ten japonský bug. Hm? To je mašina taky, jak tomu to musíme jít, já nevím, aspoň pár tisíc tun. Hm? No a všechno šlo pryč. Velký stromy taky. A to. No a teď po několika dních přišel ten chydič toho bagru, přišel rozklepaný celý. Hmm. Odcházím. Co pak se děje? Ten... Ta devata, ten. Ten. Ta bytost, která bydlí ve stromě, mě hrozila. A já se bojím, já už to nemůžu dělat. Já prostě lidi věří, že v těch stromech ještě jsou jako bozy, které tam žijou. Máš pozemský bohy, máš bohy... Ve vzduchu, pozemský bohy. Každý skoro bohu mě věří, že takové bytosti jsou. Proto oni uctívají stromy, i v Indii se uctívají stromy. To byly taky svěky našich předků. No a tak nikdo ho nemohl přinutit k tomu, aby tam zůstal, utekl rozklepaný celý, žádný ani peníze nechce, že on už tam nebude, nemůže pracovat, protože ten, ten božík, nebo jak je, ta bytost, co žije v tom stromě, mu hrozila jo? a už se neobjevne. No a tak co se stalo? Tak... Všichni měši se museli schovářit tam, a dělali jsme dlouhou dobu dlouho rituály, aby jsme jako ty špatné duchy, aby jsme je zahnali, aby nehrozili. No a pak dlouho, dlouho museli hledat nějakého jiného řidiče. To nebylo tak snadné, někoho najít, protože to se ho po, po vesnici, no, po, po městě. Že tam to, no a nakonec někdo přišel a pokračoval v té práci, to není tak snadné. Lidi prostě věří, že to, to je. Hm? No a my to nevidíme, v naší to sami. Já sám jsem nějakou dobu hm, byl. Musel, měl jsem na starosti malou poustevnu. Hm? Tak jsem poznal taky lidi, co prostě přišli a chtějí, hm, abych vyhnal zlého ducha a tak dále. Hm? No ale v naší civilizaci už to nevěříme, ale to je úplně běžná věc. Hm? Tak. pak. si tedy můžu přidat svou zkušenost, tak můj Bejmali, který je racionální člověk, je to absolvent jaderné fakulty na ČVUP a když kácel velký vzrostlý stromy na zahradě, tak měl podle zkušenost. Jo. A přitom, jako on to nenazývá zlý duchové, ale říkal prostě, když mě navštívili duše těch stromů. Mm -hmm. A Rozhodně to není člověk, který by vyvíjel nějaký vzduchový dotaz na každý můj. No to jo. Něco na tom je, určitě. V Indii ty stromy a trávy a to, tomu se říká ekindria, to jsou bytosti s jednou schopností na fakulty, one faculty beings, no a to je ta životní schopnost. Životní schopnost je, že... Prostě ty buňky toho, co je živý, se zvětšují, zmenšují a přijímají tím potravu. Že? Žití je přijímání potravy. No a i v našem folkloru, obzvláště v Ázii, je to úplně běžný, v Číně tež. Tolik je příběhů, že se. Krásná květina se promění v dívku. A ta dívka svede učence běžných v čínské literatuře. Zase liška se promění v. Paní, nebo se přemění v paní, no a ta je tak straší studenta, který se připravuje na zkoušky státní, <laughs> Běžný v čínské literatuře. Takových příběhů máme. Náš svět svět moderní civilizace. Na jedné straně máme různý pohodlí, ale jsme ochuzený. Jestli čteme i buddhistické písmo, kolik se zmiňují, o kolik různých bytostí Kinnáras, Gandharvas, já nevím, co všechno to, všecko, to bylo. To žilo společně s, s lidstvem. Lidi věřili, že to všude je. Tak když už jsme u příběhu, tak já vám povím jeden další příběh. Hm? Dobrý? Co se stalo v Indii? Hm? Do Bodhigáje, hm? místo budova osvícení. Ještě, když jsem, ne, ještě než jsem se stal studentem v Indii, tak jsem cestoval a dostal jsem se do Bodgaj a tam přišel nějaký údajně Arahat, no, který se všichni vážili, a bylo, byla vyhláška, že tam v burmském chrámu bude diskuze s, s tím Arahatem. No. Jak on se jmenuál? Nevadí. No a tam byla ta diskuze s tím Arhatem, No a lidi se, on samozřejmě neuměl nic, ale tam byl, je překladatel, měl tak se ho ptali otázky. A jeden nějaký americký. College student nebo něco, mladý kluk se ho ptal, že v tom budistickém písmu furt píšou o těch devatás, o těch bozích a to, jestli ty bozy jako existují opravdu, nebo jestli je možno je vidět, nebo jestli skutečně tam jsou, nebo jestli je to jenom jako nějaká parabola. Nebo nějaký prostředek k tomu, aby lidi měli víru v to a to. A on vůbec nerozuměl, o čem mluví. On to vysvětlil znovu anglicky, pak přeložil do Borumškiny, nebo vůbec nerozuměl. Jak... A pak se na ně podíval a povídal, jo, bozi, existují. Co pak to nevidíš? Toto místo je plno bohu, ti tady je přece místo probuzení vůdy, tak všude jsou Bohové, Ty to nevidíš? A byl udivený. A ten student se začal červenat. A prostě pro něj to bylo úplně přirozený, že tady všude v okolí jsou sami Bohové. Jít to je místo budhova probuzení. Hm. Hm? No a... Tady všude jsou bohové. Zajímavý. <laughs> no a proto... To dává smysl, to, to, co my vidíme, to je, jak jsme sformovali svoji mysl. Stejná řeka, říká Vasuando, my vidíme jako řeku, bohové vidí jako poh světla, hm? ryby vidí jako obydlí, hm? zase celky vidí jinak, hm? ale je to stejná řeka. To, to, to, co vidíme, to jsou jenom z hlediska filozofie. To jsou pouze a jen hm? prosicení naší myslí, hm? našima minulýma zkušenostmi, nic jiného nevidím. Když je to dobré prosicení, tak máme dobrou existenci, když je to špatný prosicení, tak máme špatnou existenci. No a teď čteme vymánovatu a tak dále, no tam je to všechno popsané, které vádětež též. Pétavatu, Ten... je ten bohatý, Kupec přes den se mu má všecko kolem sebe, služebnictvo, krásné ženy, krásné prostředí. Hm? A užívá si ty nejlepší jídla hm? a v noci se klepe, hrve, různý nesouzumitelný slova a probudí se spotem. No a jeho služebník, který ho slouží, ten nemá nic, chodí v roztraných šatech a v noci si lebedí a vidí sami krásný sny, kde se ocitá v různých honosných palácích. Hm? Hm? No a tak vidíme podle naší minulé zkušenosti. Je to tak? Ještě něco, nějaký dobrý příspěvek, který by byl užitečný pro všechny, kdo má co něco říct. Hanka tady vypadá jako, něco měla na jazyku. Nic. I s tou vyživou, jak to vypadá. Dota předtím, když jsme jak se bavili o těch příbězích, Tak jsme spovědali o pál, mm -hmm. když jste byl, a jak jste říkal, že kritizovalo nějakým způsobem sérom na hasi. Tak mě zajímalo, že vlastně já jsem docela nějakou chvíli praktikoval pro děmi sérom na hasi a je zajímavé, že vlastně ten můj učitel v tom říkal, že třeba vlastně, že nepotřebujeme moc koncentraci, že se člověk dokáže z knížku, aby došel celou cestu. A vlastně je zajímavé, že oba, dva, oba dva ty učitele se zakládají na stejný textu, jako by všude má, jak je možné, že jsou tak odlišní interpretace stejného textu a vlastně někdo jde cestou. Pokud, učitel, nemá, pokud nemáme ne. ty džány... Hm? tak my nemůžeme pochopit ty cvičení, co dávají ve vysudě maga. To přesně obsal můj učitel. Tam máš ten rozbor moty a rozbor mysli a tak dále, no pokud nemáš ty silnou koncentraci, tak ty ty věci nemůžeš vidět. Není možný vůbec. Právě proto oni to přeskakuje. Hm? No a tím pádem to je jako když vezmeš pasáže v Biblii a přeskočíš je, protože oni to považují jako eh, základ celé té tradice hm? šrilánského bulismu, to je maga. Hm? Ze Šrilánky se to od... přineslo do Burmy a tak dále, to jsou ty komentáře. Vissudimaga je založená na. A těch komentářů, který vlastně budagosa přeložil do pály. No a plno pasáží je nesrozumitelných, pokud ti nemáš silnou koncentraci. Ty roupa sataka, náma sataka, jak můžeš dělat? Hm? Není to můžeme, prečti si to. No to v ně přeskočí. Kromě toho, což je taky pravda, vlastně v celý Tripitaka máš jenom jednu pasáž, hm? to je Susí Masuta, hm? kde je, se mluví o tom, že je možné získat eh, probuzení bez džány a bez nadpřirozených schopností. Hm? Byl jeden z nich, který chtěl ukradnout darmu. Hm? on se nechal ordinovat na mnicha, protože budisti, i buddhističní dostávali tolik respektu od obyvatelstva jo? a ty ostatní ne, tak on chtěl vědět, čím to je. Hm? Tak to musí mít speciální techniky na džány, musí mít nadpřirozené schopnosti. Hm? Jinak, jak vím, proč je tak lidi respektují. Hm? Tak se nechal ordinovat na měši, aby ukradl darmu. A řekl to, on patřil heterodoxním nějakým skupině, hm? ne se nechal ordinovat, aby zjistil, proč jsou tak uctívání tě božističtí měši. Musí mít ty různé nadpřirozené bytlu, schopnosti. Hm? Představoval si, že arahat musí mít e, různý ty schopnosti, s kterými on pak je schopen dělat e, různé kousky, které imponují lidu. Jo? No a lid ho pak uctívá. No, no a tak e, e, se nechal ordinovat a ptá se, Sám ze všech, ty jsi, jsi Arahat? Jo, ano, jsem Arahat. A máš, jsi mistr všech džán? Ne, nejsem. Máš nadpřirozené schopnosti? Ne, nemám. Ha? Ty jsi Arahat a nemáš nadpřirozené schopnosti a nemáš, všechny, ne, ne, nejsi mistr všech žán, jak je to možné? Je to možné? Mm -hmm. zase se ptá dál, potká se někoho jiného, který říká to sami. No a tak je z toho popletený. No a Buda říká, pak. Sabam anabidžánám, sabam aparidanam, sabam apadžáha ababho duka khayaja. Hm? Já učím opuštění strasti. Hm? A opuštění strasti není možné, jestli jsme nepoznali hm? všechno, což vysvětlují komentář jako nepoznali všechno. Ve smyslu eh, specifických vlastností, hm? jako stůl, tvrdost hm? a tak dále. Hm? A paridžánám. Paridžánám kolem dokola poznali, to znamená na základě společných vlastností. Hm? To je nestálost, strast nestálosti a nejáství nestálosti. Hm? Anabidžánem, Aparidžánem a Vyraďánem. Hm? Jestliže známe ty specifické vlastnosti všech objektů, společné vlastnosti všeho objektů, pak se vyrága. Hm? Pak se můžeme odpojit od všeho. A jestliže se odpojíme od všeho, můžeme opustit všechno. A na to nenutně potřebujeme nadprvlozené eh, schopnosti a všechny džány. A to je ale jediný případ Jin, jinde všude v těch nikajích, když se mluví o no, procesu osvobození. Prvně máš síla, jo? pak máš samády, pak máš paňa, což je vypasaná. no a pak bye bye samsára. Tak <laughs> to je jediný případ, jeden případ. No to se píše kdo? Co? Co? Susí masuta Samy To je pěkný 3 tady si můžete otázky, která první bych na vata Jakým způsobem ten člověk, která teď v ní a náhací, je to tím způsobem, kdy se nestřeboví o tom, že je pročišťování, když se nebo nějaký tým výpadem? Suká vypasaná. Hm? Je to suká vypasaná? Suká vypasaná. Na, aby jsi dělal, vlastně máš, v abidárně máš devět druhů samády. Hm? Osm džán a á Kanika Samády je vypasanový samády a Khanika samády, abyš praktikoval kanika samády, potřebuješ aspoň upačára samády, Což je přístupové samády. Když máš přístupový samády, tak můžeš pozorovat eh, momentární vznikání a zanikání pěti agregátů. Je? a to principiálně stačí. Pak můžeš praktikovat Nibéda, no? rozčarování se ze světem. Když se rozčarován, rozčarován se světem, no tak nelpíš na světě, no a když nelpíš na světě, můžeš upustit svět bye-bye no samsára. Opustit svět to neznamená, že nežiješ v tomto světě, ale že se nepřivlastňuješ pět agregátů, což je náš svět. My, jelikož si přivlastňujeme pět agregátů, nejsme arahatí. No ale. Můžeme mít také jiný přístup k probuzení. Co se učíme teď? Pět agregátů je, je také nakonec koncept. Hm? Když jste říkal, že se při prohlubování koncentrace a uvědomění prodlužuje ten mezidek, je to prostě přirozené tím, že. Člověk probobuje tu koncentraci a nebo naopak tím, že když se na to více soustředí, že on ten, jak se sám ten vězilyc protahuje a nebo ho trošku oblivňujeme, že, jako, že si ho natahujeme sami? No, ta vdělá pozornost je spojená s koncentrací, ale ta koncentrace není jednobodovost. Hm? Ale bez vdělí eh, pozornosti, ty se tež nedostaneš k jednobodovosti. Ale tak dělá pozornost, v sobě obsahuje hm, koncentrace. Máš koncentrovanou pozornost a nekoncentrovanou pozornost. Když máš koncentrovanou pozornost, hm, tak zůstáváš u objektu. Když nemáš koncentrovanou pozornost, hm, tak ta objekt nemůže být jasně vnímán. A když objekt není jasně vnímán, tak mysl běží k jakýmukoliv jinému impulzu, který nastane zvenčí. Je to tak? No a teď, když ty se koncentruješ na ten, když jsi vědom toho mezidechu, tak automaticky tím pádem to, co je nejasný, se stává jasným tím, že to kontempluješ v dělou pozornosti. Hm? Na to nepotřebuješ vůli. Stejně tak, jako já mám, dejme tomu, bolest v kolenu, hm? jestliže já dávám pozornost na tu bolest v koleni, no tak ta bolest v koleni bude větší. Je to Tak. To, co vnímám pozorně, se stane jasným objektem. To, co pozorně nevnímám, jasným objektem nebude. To je možno říct vše. A proto ta jasná pozornost je základem pro jasné vnímání. a jasné vnímání je základem pro uvědomění. Z hlediska buddhismu ty nemůžeš praktikovat ani šamatu, ani vypasanu na nejasným objektu. To není možné. Ty můžeš praktikovat šamatu a vypasanu pouze a jen na jasném objektu. Pokud objekt je nejasný mysl a rozlišení mysli nemůže být jasné. Protože počítek není jasný a vnímání není jasné. A počitek a vnímání to jsou formace mysli. Hm? Je to tak? Stejně tak jako dech je formace těla. My formujeme tělo dechem. Hm? Toto jméno pro dech je nádech, výdech, a pána a formace těla. Proč formace těla? Můžete vysvětlit, pohyb je dech. A pohyb formuje tělo. Je to tak? proč pohyb je dech, protože element větru je nejjasnější počítek ve větru, ve dechu. Je to tak? Máme něco na jazyku? Tak když nemáme otázky žádné, tak dáme ne... meditaci.